Mi smo prošli kako odgovorili o tome kako je stid dio imana, jel' tako? Zatim smo govorili o hadisu, gdje smo umeli malo raspravu o prodrmavanju u vezi sa fetvama i tim stvarima. I sad smo stigli do poglavlja Bab men kala inel imana huva el amel. Poglavlje o tome o onima koji kažu iman to je u stvari rad dobrih djela. Mm. <coughs> an Abi Hurajrate radijallahu anhu, an Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem su'il najbolje? ta'al imanun billahi wa rasuli rekao je vjerovanju allaha i poslamika hmm. bila thumma mada? zatim je neko upitao a onda onda je rekao al jihadu fise billi Allah borba na Allah uputu bila thumma mada neko reče, a zatim, rekao je hadžun mebrur ispravno obavljen i primjen hadž uveđi s ovim hadisom imamo nekoliko mesela prva mesela, ona zbog koje imam Buhari navio ovaj hadisa, to je da dijela su sastavni dio imana i da je u stvari imano pravo to dijelo Tu postoji razilaženje na tri mišljenje. Prvo mišljenje je da djela uopće nemaju veze sa imanom. I to je stav jedne sekte koji se nazivaju murđije. Znači za njih djela nisu važna za njih ima vjerovanje u duši i to je to. To je naravno šta neispravo. Drugi koji kažu ima nije sastavni dio, ali je obavezan proizvod imana. To je stav Hanefija, evo Hanife i njegovih sljednika. Znači, nije, nije sastavni dio imana, ali je obavezan proizvod. Produkt koji mora biti. I treći je stav većine učenjaka Erosuneta, a to je da su dijela sastavni dio imana. Hmm dale. Izgovor hadisa ponovo se dotičemo feti. Ovdi poslanik daje fetvu. Pitaju ga ljudi koje je najbolje dijelo Poslanik kaže vjerovanje u Allaha i poslanika, zatim borba na Allahov putu, zatim hač, dženanas. Nema ga ovdje, ima u drugim hadisima. Ali ovdje je mjesto vrijeme ljudi koji pitaju podrazumijevalo ovaj odgovor. Jel me razumijete? To je fetva. I zato ne može se fetvom baviti svako, naročito kad su u pitanju velike stvari. Ja sam prošli put govorio to opet ponavljam. Nači cil jedan ummet islamski nalazi se u takvom jednom stanju da oko nekih rješenja zapinje ulema lema cijelog svijeta. I ne može neko ko nema apsolutno ni uvida u svetu, ni mogućnosti uvida i tako dalje, da to tako jednostavno gleda i sve crno-bijelo. Ne postoji crno i bijelo. U većini slučajeva u svijetu je sivilo. Gdje se mora... Jer poslanik se srnom kaže... Innal halana beyin. Halal je jasan. O innal haram beyin. Haram je jasan. Oko nema spora, to se zna. U obejnehu malmurun mušte bihat. Ali između njih, između halala i harama ima stvari koje su mustahbihat, što je mustahbi. Mustahbi to je propis koji se ne može dokući na prvi pogled. La ya'lamuhumna kaseerun minnas. Ne zna propis za te, za ta pitanja mustahbih. Načini ljudi. Kažu ovde učenjaci, većina ljudi ne zna. Onih koji se bavije halalom i haralom u lema Ali uvijek će biti u koji znaju odgovor na svako pitanje Znači neće biti pitanja u umetu da ne zna niko odgovor na njega To hadi znači Ali većina čak i onih koji se bavije halalom i haralom ne, Neće znaći ta neka pitanja Na sve Na sve Znači, na svaku pitanju. I zato ja uvijek napominjem stalno fetva je nešto što bi trebalo veličanje fetve ispada u veličanje Allaha Đališana. To nemojte zaboraviti. Zašto? Zato što učenjaci kažu fetva je govor u ime Allaha Đališana. Ti kad kažeš nekom to je tako pita te nešto, kažeš to je tako kao da si ti rekao sad ja ti u ime gospodara svjetova govorim da je tako. I zato Ibnu Kajim je svoju knjigu o fetvama u četritama nazvao Alam Al-Muakeina Vabila Velikani koji su potpisnici u ime gospodara sveta. Kao da daju potpis moj kad daju fetve govorio na ime o fetvi u četritoma i između ostalog i o tome da je među koji kojih je bilo na opresnom hađu 140.000 od prilike po procenama neke, nekih historičara tek stotinjak bilo za davu i fetvu. I među njima opet je bilo tek njih nekoliko koji su bili izrazito za fetve. I opet se je znalo koje zašta On je kasno rekao, ovaj je najučeniji u halalu i Haram, ovaj je najučeniji u kirajetu, ovaj je u u, e, kako se zove, naslednom pravu. Nije bio niko univerzala za sve. E to je ono što meni danas, mislim, ljudi danas kad i kad govore o tim stvarima, pa čoveče ti bi rekao, nima pitanja da ne znaju, mislim, nikad reći nije to moj dio, nije to moja struka ne, ne bi ja ovo ulazio ili ovo ja ili, ja ili ono sve može i sve odma i sve bez ikakvog i to onako prevrne se očima i pa moglo bi ovako to je strašno zaista vallahi strašno zato što to na to se i odnosi hadis koji bilježi, koji bilježi imam Buhari u kome stoji inna Allahe la jekvedu ilme intizanju suduri la ulama Ako mi kaže Allah neće uzimati znanje s dunia luka tako što će ga trgati iz grudi učeni. In nemayantaziuhu bi qadri rabbih. Uzimaće to znanje tako što će usmärčivati učitelj. Fa'idalam yuqiy aliman. Pa kod ne ostavi ni jednog učenjaka. Itahadana su ru'us junhal. Ljudi će za Poglavare vjrske koje će pitati i za svoju vjeru uzimati neznace. Fesu ilu fe fte ubi ili ili. Fedor. Paće oni biti pitaju, pa će i pa davati fetve bez znanja, vidi kako hadis izgoredu. Fetve beznanje, pa će u zabudu odlaziti i u zabudu za sobom druge voditi. I svioviimo ibeti koji su pogodili ovaj umet u zadnjih dvadesetak, tredesetak godina, posljedice su fetvi koje su date, a ne na znanju o onome šta su. Čak nima temeljnog znanja. Po konsenzusu uleme znači, po konsenzusu uleme ne smije dati fetvu neko ko ne znam na klasi dovisla. A to su intencije Islama, cilje Islama. Šta je tu Islam htio od čovečanstva, od ljudi? Šta je to Allah htio kad je posluo poslanike na ovaj svijet? Šta je bila zadaća poslanike? I zato mi znamo da je zadaća poslanika bila da ljude izvedu iz dama u svjetlo. A šta je svjetlo? Svjetlo je znanje, prosperitet. Idu njaočki. Nijedan narod u historiji Islama u hiljadu i pol godina nije se uzeo Islama da nije procvjeto na vljamo. Zar nije Arabsko poloostvo bilo divljačko? Po čega nisu obilazili ga svojači, ne treba im uopšto. Je li tako bilo? Kad su uzeli Islam, jesu postali civilizacijom? Jesu postali vodiči? nosioci svjetla, nosioci prosperiteta, pravde, svih vrijednosti koje ljudi vole. Zato što su uzeli ciljeve, osnovne stvari. I zato mi odmah možemo, recimo, bilo koja dava, bilo koji poziv, koja vodi, koji vodi u mrak, ubijanje, uništavanje, krađu, otimanje, prevaru, Pa kakve to može imati veze sa poslaničkom davom? O poslanici su došli da ljude nauče poštenju čak i kad im je nepravda učinjena. Volete hun menhane, kaže poslaničkom, i ne prevarim i onoga ko tebe prevarim. Gdje su ta značina? Poslanici su došli sa milošću, sa praštanjem sa svjetlom, sa uputom sa prosperitetom i ostalom zato su bilo kakve fetve bilo kakav poziv, bilo kakva dava koja vodi u nešto drugo od udara od osnovnih ciljeva i slava od osnovnih ciljeva od osnovnih i to, to nemate sumjet a kao dokaz za to uzmite sva kuranska kazivanja sva čitajte prevod kurana ako ništa imate Ibn Kesirovu zbirku o poslanicima ako nađete išta utrudne mračno destruktivo da je recimo vodi u depresiju da vodi u ubitak nade i ovo ostalog ja vam sigurno garantiram da nećete to naći u dave poslanika jer oni su došli da li, pa poslaniko za sredom za nije poznat događaju u siri Na poslaniku Sanolahu, a resim dolazi menek zadužen duže zabrda. I kaže, hoćeš li da spojim dva brde i da je uništio? Šta je rekao poslaniku Ko zna šta je rekao? Nisam posluo da je uništio. Možda će Allah iz njihovih liđa dati nekoga koće, pa to makam dati nekoga ko će obožavati samo naduđa. I zato ja lično smatram da niko ko je istinski okusivo miris Kur'ana, milis sumneta, života ranih poslanika, ne može odavati ili davati jednu negativnu energiju, družan osjećaj, crnu sliku u budućnosti i tako da... To ne može biti. To može biti samo u slučaju da je neko uzao neke dijelove Islama, došao, ima svoju neku viziju, svoj neki sklop koji ne prezentira Islava neka kakav isla. Jer Islava je volan svjetlo On kad dođe u život čovjeka, on je ga obasjalo. On u najvećim rupama. Pa eto ti, po kome je surad mu'min dobilo na nazivu. U se će vrijedniku raditi? U čovjeku iz faravonove svijete. Znači on je tu sa najgorim čovjekom na svijetu, koji je simbol zla, nevjerovanja, oholosti. Ali njega je Iman obasio i on je šta? Spaš. I to Iman kad dođe, on dođe sa svjetlom, sa uputom, sa nadom sa lepšim životom. I zato sa poslanik sallallahu alejhi ve i me kaže: "Hadžebun li amri lil mu'mini, in amrahu kulluhu khair." <coughs> Ovako okay, je rekao sallallahu alejhi "Zaista je primjer vjernika čuda zapanjujući jer sve što se za njega dogodi bude dobro." ako kad sade si dobro, zahvali podijes i nagrađen zato što mu se dogodlo dobro. A ako ga si nešto što ne voli, strpi se, pa bude nagrađeni za to što ne voli. Tu su stvari s kojima su dolazili poslanici, ja reklam sad. O tome je govorio naš poslani sam dlaga, ali ga sam laga. I zato za svakog čovjeka nema mjesta za zabud muslimana koji je shvatio svoju vjeru nema mjesta za depresiju za agoniju za gubitak nade za rožne misli naprotiv vjernik je poput mrava radi i zato ja sam izuzetno onako prijatno mi je bilo vidjeti kad je Hasan Kapur. Allah mu se snilovo prevodići Bukhariju on je na početku stavio onaj hadis poslanika sallallahu alaihi wa sellem ako vidiš da se sudni dan nastupa znači pugno to u rog a mruči ti je srca zasadi je pa onda leg pugno kaže ulema to je hadis koji govori o tome kako vjernik u principu nikad ne odustaje od dobra pa čak i kad zna sudni dan gotovo znači nema dalj ali za sad i opet i gdjeva dalje. Znači ovdje rekli smo ovaj izbor ovih je u skladu sa ljudima koji su slušali, koji su bili prisutni, koji su pitali. A što se tiče Hadža hađme brur, rekli smo šta je hađme brur. Hađme brur je ispravno obavljen hađ po svim uslovima i šartovima i vađibima i Hadž ko je alac našao ho primije Stachom odje Wallahu ana ovom gradu nemir vlada gospodar uzmlenba Malo nas na seđu pada, Dunja luk je ostario, Ali nije zapamtio, Da je insan sretan bio, Kad je islam ostavio.